Hirugarren unitatea. F. Zenbakiak. Felisa, irurogeita amabi urte. Tomas, irurogeita amabost urte. Mikel, berrogeita amarr urte. Karmele, berrogeita zortzi urte. Hamaia, hogeita lau urte. Koldo, hogeita sei urte. Aitor, hogei urte. Xavier eta Leire, bederatzi urte. Idoia, amazazpi urte. Fermin, laurogeita bat urte. Itziar, irurogeita sei urte. Beatriz, irurogeita bederatzi urte. Manu, amairu urte. Ana, berrogita urte. Onintza, emerezi urte. Elene, hogeita amairu urte. Edurne, berrogeita bost urte.